מחיתה קרובה, הון עשיר קרית עוזו, מחיתת דלים רי שם, פעולת צדיק לחיים, תבואת רשע לחטאת. אורח לחיים שומר מוסר, ועוזב תוכחת מטעה. מכסה שנאה שפתי שקר, ומוציא דיבה, הוכסיל. ברוב דברים לא יחדל פשע, וחוסך שפתיו, משכיל. כסף נבחר לשון צדיק, לב רשעים כמעט. שפתי צדיק ערעור רבים, ואווילים בחסר לב ימותו. ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה. כי שחוק לכסיל עשות זימה, וחכמה לאיש תבונה. מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות צדיקים ייתן. כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. יראת ה' תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. תאכלת צדיקים, שמחה, ותקוות רשעים, תאבד. מעוז לתום דרך ה' ומחיתה לפועלי אבן. צדיק, לעולם בל אימות, ורשעים לא ישכנו ארץ. פי צדיק ינוב חכמה, ולשון תהפוכות תיכרת. שפתי צדיק ידעון רצון, ופי רשעים תהפוכות.